E, leo tunasoma somo lenye kichwa kinachosema kuonya na kurekebisha, kuonya na kusahisha sehemu ya kwanza. Wiki ijayo pia tutasoma sehemu ya pili e, inayohusu kupokea maonyo na kupokea e, marekebisho ma, ma, na usahihisho kwa mtu mwingine. Leo tunaona yule mtoaji wa maonyo na ita Tua ufufanusi badaye au tangulizi Lakini mtu anze kwanza kwa mandiko Tusome katika kitabu cha Timotheo Mwango wa Timotheo wa kwanza Timotheo wa piri sorry Timotheo wa piri Tulikuwa kwenye waipirania subuhi kwa yoto Kwa tuko karibu na hapo Timotheo wa piri mwango wa nene Mustari wa piri peke hake tu Tusome Asema lihubiri neno Timotheo wa piri nene mbili Lihubiri neno Uwe tayari wakati ufao na wakati usio faa Karipia kemea na kuonya kwa ovumilivu wote na mafundisho na niko pamoja na tunajifunza kwamba leo tuna kama tunajifunza habari za kupokea wabi, mtu asie onyeka sio binadamu mtu asie e, asio kaliyo sio binadamu mtoto asie onyeka mtoto asio kaliyo Mkia siyo onywa, siyo kanywa Sio binadamu Hata manaume milivi Kila mtu ananafasi yake ya kuonywa na kukanywa Kwa mfano, manaume maenda memkosea mkia waki Wakaenda labla kwa wazee, akafika fika pale asisikia, hakaendelea Halu nae, haja onywa, haja kanywa Nani wapamuja na mimi Mahumbiri kama haya Kwa wa kristo kama hawa ya pendi Hawatai kusikia kuonywa hawatai kusikia kukanywa hawatai kusikia kemeo hawatai kusikia e, mashutumu lakini tunaona katika timotheo wa pili na sehemu nyingi nyingine kwenye biblia lakini tuanze hapo tu anasema vitu vitatu kemea baleo ya maneno yanafanana yana maana yanafanana ni uzito tu bali kuna moja kuna kuoja bana kwa makini kukemea unakuwa unatumia ukali za ile kwamba kosa limesha jirudia sasa unaanza kukemea lakini kuonea unaweza kwa mmoja mtu hata kabla hata jamu alijatokea maana eh tunaishi katika enchi iko hivi na hivi na hivi kama kini hapo una mmoja mapengo kukemea ni pale ambapo sasa amekaidi anatakiwa sasa aambiwe kwa ukali kidogo naani kwa pamoja na mimi na sehemu nyingine anatumia neno eh kukaripia karibia ni kali zaidi. Nikuonyesha kwamba umekosea. Aya yote yanaenda kwenye yana kazi karibu moja. Eh, yote yana kazi moja. Nikurekebisha, nikusaidisha, nikurudisha katika njia sahihi. Ni binadamu ipasie kosea kwenye dunia Na kila mtu Mungu amempa mtu wake wa pumooja mamlaka yake ya kum, ya kumpa nidhamu kila mtu kila mtu anaye mtoto wa, Walizi wake wazazi wake wale ndio mamlaka yake ya nidhamu eh mume na mke wana uwezo wa na kukemeana kwa kiasi fulani lakini huyu mwanaume ni ni, ni, ni kichwa chake Eh. Lakini kwenye jamii haya tutchukulie mwana mwanaume. Unajua ulize mwanamke anapofanya kosa anapelekwa anapelekwa kwa kwa mjumbe mara nyingi. Ah ah kwa mume wake anaashughulika na wazazi. Mwanaume ikilishindekana ndiye anapelekwa kwenye vyombo vya vya, vya, vya serikali. Kwa sababu huko kuna mamlaka yake kule. Na ni babaa zaidi ndio sio. Ni maramia ya kwangu aishie kwa wazee. Yaishi kwa shangazi mtu Mwanaume ya kosewa na kwa mdiomba Hamna Mamlaka yake iko juu zaidi Lakini kila mta na mamlaka Unajua hata kristo na mamlaka Biblia nasema kituwe cha manamke Iyo haikoko nye Biblia Ni mwana na kichwa cha manamuke ni kristo Na kichwa cha kristo ni mungu baba <coughs> E eh. Ya wako sawa Katika ungu wao. Lakini lazima kutakuwa kichwa ma, Kichwa ni ni kichwa ni Ni pale mbapo mamuzi Na mailekezo usanyika hutolewa Leo kama never say ma Ani maandikuwa mbayo Maupila mbapo wa krista Hawa yapindi Kwenye ulize Kwenye kuna tuwe wale wa krista mbapo Hataku ubidi somo kama hili kweli Kwenye ulize Tuwene tuwambio kwa ma, ee, mwe kamilika Mungu yukwanaenda kuwabariki kikia kitu lani, Nama kosa etu yote Mungu ni mtakatifu Mungu ni katika vitabu vya Vya gano lakari Na amini e, katika kitabu cha Habakuki Mungu ni mtakatifu Hawezi kuangali hata zami Inamuhuthi Kwa hiyo lengo la kuonyana Na kukemeana Mungu wameleweka duniani Na anamambia muhubiri anaituwa Timotheo hapa Anasema Plihubiri neno wakati unaufa Na hata wakati usufa Wakati usufa ni nini ni wakati ambapo hata kusikia Wamifika kipina bati wata kusikia abali kama hii Kama leo hui makanisi Ukijikosea ukatoka kata kwa hivikari savia Kani savia ukaanda kujifanya Unasoma mistari kama hii Wana kuchukia kabisa Na wanawaza kakutenga Hataki kusikia maneno Kwa sababu ni wakati usufa Hataki kusikia Lakini Imetupasa kusikia maonyo na makanyo Na marekezo ya mungu wetu e, Na namambia utakapo kwa naonya Onya na kukaripia na kukemea Lakini tumia mafundisho Kwenye Biblia King James ya neno doctrine Doctrine mafundisho ya kiimani ni, ni, ni neno la mungu ni Biblia Leo hii mtana zaka ni, nisha kona wale pesa. wapesa Unakuta yuko na kemea watu mbao hawa mshibishi tumbo Eh hapa kuna mtu mwingine amekuja hapa amepaki krado yake pale haji kama Mungu anaweza kumnyang'anya Mungu anaweza kumnyang'anya atalimtumia mpaka atakitaka aliuze Amena basi hatu Biblia ni tamaa yake ni tamaa ya mtu anayekifaya na kemea Eh wewe kwamelewa leo tutasoma mateno mbalimbali kwenye Biblia sio ya kwangu yatakuwa na kusuh wewe na mkusuh yule yana kusuh Mimi pote ili mtu azie kemewa Mta siwa ambiwa kwamba hapa siyo hapa siyo ni mta siya stahili Wiki jia kwame wasema tutaangalia na yule huyu anayekemea kemeo afanyeje Na huyu anaye kemeo afanyeje apokeje Kwa sababu inaitaji wote wawini Unawezu kwa na mzazi mzuli anajua kulea, kukemea, kuungoza na nini Mitoto yukawa vicho maji yukawa ha haipokei Hino ni kosa na Nawezu kwa na watoto kwa kukosa maonyo na maelekezo walikuwa wao wazuri lakini wakaribika hivi kwa sababu upande wa pili hawakutimiza wajibu wao. Amina. Na nimesikia maneno. Amina. Ni vilevile. Em <laughs> <sharp> tujumme katika kitabu cha Brania. M kwa, by the way tuseme Mungu ni Mungu wa makemeo makemeo. Ukifungua katika Biblia Biblia ina sura 1189 ina vitabu 66 ina mistari 3030 na kama na 100. Ni ni ni ni mengi kabisa. Lakini mengi katika hayo ni Mungu anasema usifanye hivi, anakemea usifanya, Sio wambia wana wanadamu mkamilika endelea fanya hivi fanya. Mara nyingi ni maneno ya makatazo. Eh e, ni makatazo ya Mungu. Hiki usifanya ndugu Ukifanya hiki madhara ni haya. Ukifanya ndicho wanadamu hawataka kusikia, wao wanambi. Mimi na watu sio mwangoni wa kweli kabisa. Mungu ana anakemea ana, ana, ana, tabia mbaya za wanadamu. Leo hii ndani wa Kristo Unazo kuniambia kwamba maisha ya wakristo uchuki liokuwa kati ya watu wa kanisa moja inatofautiana na uchuki. Tena watu wa mitaani hawana chuki kwa sababu wanakuja wana pombe pamoja, wana wanagawana wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana sigara, anapiga anakili kipisa anampa inzaki Kuna upendo fulani lakini wa kidunia. Lakini wakristo rafikiangu wanaoneana eh, husuda Uya akivaa vizuri huyu mm -hmm. eh, Mungu na mimi bora ayote ni makemeo ya Mungu Amena mm -hmm. eh mm -hmm. Leo kwamba mimi ndo niko huru si awe sihusiki na hapana yani niangalia vile vile Amena eh, Leo mimi mm -hmm. Eh tuwe tayari kupokea makemeo ndao kijana kutoa makemeo eh leo hii ni akina baba wangapi wako tayari kukemea watoto sana sana ni ni kuarifia adani kuwapeleka hawezi kuambia hiki ni kosa hiki hapana hiki ni nini kwa sababu dunia ndivyo na yeye imemlea hivyo makemeo yote asilia makemeo na marekebisho na masahisho kutoka katika mazaba amenii huyu baba hana uwezo wa kufanya kitu na yeye hajawahi kufanywa é quando lá numa tua minha minha o que há para ir por tu estou enquanto tu não anda a mulher mais a ba ba enquanto tu co tu co cem cem Kira siku kuonyana kicho cha somo la leo ni kuonjana na kurekebisha na kukemea vitu kama hivyo Mungu anasema msi Aja sema lakini mpendane Mungu hajakataa watu kupendana anapenda tupendane lakini kuna na muda wa kuonyana kwenye mahubiri yetu hoja nini sitaki kuona katika tie yetu wavauche siko na watu wanaowaeka manywele machafu watafanania binasema msi fananie dunia wala vitu vingi katika dunia Monyane mambo kama. Unataka kuona mtu amevaa viskini tight na vijins na vingovia vya kuonyesha mango yao. Lakini leo hii ndivyo vimeja ili mradi anakuja Ilimladi Ilimladi anayena, na sadaka za kutosha. Ili mradi ana sadaka. Ili mradi ana anaweza kaenda mela akawamrudisha akawachezesha na vingovia. vyake. Na anakuwa na sifa. Ni nasema pana onyeneni Awa watu wanoe na mbele Wakio wana cheza, cheza na mavingo yao na masikini taitia Wana heza kacheza kama Yesu angekuwa kwenye lewekalo Wasinge heza kanyaga pari kukutana huko Wakata na hubi wakofu, Lakini wasinge kujifanya wa, Ni watumishi wa mungu na uchafu wao wote Na kunitukana jina na Yesu Kristo Eh? Anasema Lakini muonye nekila siku Maada muitua leo ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi mara nyingi ni katika habari za ndani kwa haya na makosa hey, yani mnisema muone kila inaitoa hapo leo hata anangambia hataki mabaya maonyo ni lakini ni lazima iitwe hapo leo kila jumatatu jumatat jumanne jumatano kila siku tuoneane wale wameni tuwe tayari kupokea maonyo vile vile ile ni somo laweke jua lakini imeshikana na la leo Yule mwenye kuonya akiwa ameltimiza wajibu wake, yule mwenye kuonywa awe tayari. Na ayapokee kwa moyo mkonjofu. kwa moyo wa upendo. By the way, tutaona ndani ya kuonya ndani yake lazima kuwe kumejawa na upendo na na kujali. Mtu asiyeonyeshwa kukupenda hata akikuonya huja huweki huweki maana, utini maana. Eh, Ebrani Ebrania Kumi kishina tano Tukua kwenye ibrania tatu Niku wanataka kwenyesha kwamba Sehemu nyingi nyingi mtu Mungu wanataka watu wakae katika hali ya kwenye Baziwe hii ni baadhi ya listari Lakini sio mitache sana Naotu na kama ishina kitu Na mingini naetawa kichwani Ile nilio eh, Bina bi, bi, sema katika ibrania kumina Kumi na Kumi ishina tano Kumi ishina tano Kumi ishina tano Anasema ingini 10:25 Wala tusiiache kukusanyika pamoja kama ile desturi ya wengine bali tuonyane. Mtu asipokuwa na kukusanyika kwenye ibada ana anastahili kuonywa. Basi tusiiache kukusanyika bali tuonyane. Bageni leo ehe. Leo hapa kina baba ana shida. Atataka kuonywa mke wake wanagombana pale pale. Wanaweza kashikana mikono. Wanaweza ka kufikishana kwa mjumbe hapa. hajanipenda nami nikasirikia of course hasira sio sio hasira mara ndama apende yake ama aitende yake mungu ndio lakini wakati mwingine kuna vitu vinatia hasira wote ambao mshawai kuona umejikuta unabidi kwa kweli ufanye bidii kubwa sana kusoma na nyingi anakuwa kuna tatizo limeshatokea wale mere waha kwani unaona mungu anasema muonyane muonyane muonyane anarudia anadau nasema pana hataki Afana, siyo vizuri Ya mtu nekatika vipengene katha mungu ni mungu wa maonyo na makemeo Na biblia Ema e angalia kufano nabi kama yeremia Yeremia na binangu wa msikina karibu Kalibu kila Mlangu Ni kuonya, msifanye hiki Geu kenya, cheni hili. Lakini nabi wale wanafanya nini Nirete pesa e, Mungu wana wabaliki Hakuna maonyo hata moja Hakuna maonyo hata moja hayapo watu wanaonyana makanisani mwao kwenye kwenye kwenye yale makusanyiko ya pesa yale hata kwenye makanisa makubwa nili huwa naenda sioni maonyo kama huyo kuna kwa tuna falsafa na maneno ya kuzunguka paka unatafuta kitu cha habari hakipo unatafuta kitenzi hakuna ni maneno tu yame yame ya tawayika. Hey, eh leo bwana tunamkumbuka mtakatifu Inyasi, eh, mtakatifu unasoma ka historia umo homo Inyasi. unasoma eh, na ka geography alikuwa kaskazini mwa Afrika eh badaya, ametengeneza utume mkubwa. Huelewi yaani huone ujumbe paka hapo. Ah, mio sio. Hakuna ujumbe. Yesu anasema Kemea, aliaza nakaripia, e, kemea, na kuonyi. Unaliona liko wazi, liko straight, na alawambia tumia nini? Uvumilivu mingi, nitu wakikosea, hata ukimoonya, mpinafasti na siku nyingine hata kosea, lakini utaona mepunguzi. E na lo na kama riguana kosea sili miya miya moja ame kumi ame ba kitisi sio mbaya kuna, kuna kumi ame punguwa pan e vumilia siku njenga na tangu sabini siku njenga na tangu siku njenga na tama mm -hmm. lazima kupona vumilia vum mm -hmm. e mtu anakosea Hata miaka ya kumi baada na kosea sawa <coughs> diyo Na ngewe ni. Unapopona nomo mtu aliyenayokosea, usifikiri kwamba wewe ndio mkamilifu na wewe ni mkosefu vile. Na mimi ni mkosefu. Kusema mamlaka yango ya nidhamu sio hiyo, nyingine, nyingine. Na Kwamba huyu anamkozoea, usifikiri kwamba walimu wote wana akili kuliko ana. Kuna wanafunzi wengine anaweza kampiga mwalimu mtihani kabisa. Akikaa vizuri anamfunga mwalimu. Kabisa. Nakini kwa sabo marimu ndo anafunisha siku hiyo bido utulie marimu amalize, <totitikin> eh, kwa mbafunzi ame ame, ame, ame ame simama pale ndiyo so, na kusoma, ndiyo na kemea, soko sabo kama ba domka mirifuna e, ndiyo semiake, pale, Kuna ingine, wengine na funisha, ndiyo na fuzi, na tano na nini, ngoja wa wapemtiano wakupima, ndiyo na Anapata sifuli na e, wao pande watu, na ndiyo zatakafukuzo kazi, Kwani unafikiri wanafikiwa hapa Wangewe na pigo mtiani kila um, kama wanafu watoto mtiani wangewe na mal wangewe wangewe staff wangewe no kaka blamba wako wako baishaaji mfano sina mana sina shida na walimu Mungu hawali kitu eh meto angalie pengine kada kicho kwani pengine toka ni kama sauti ya mungu imedhiama o na makini. Mungu hajajawa na sifa za kumusifu manadamu na kumtukuza na kuambia indeleo kwa haa Ambeo manadamu angalia Huku wacha, huku siene Ndiyo di, hasa sehemu kubwa ya sauti ya mungu kwenye Biblia Nivo ilivo, mimi niye soma Biblia na kuimaliza labda mara saba, mara nane siku muki, Lakini mwakauni kuna isoma kwa ruga ya kingereza mara n Labda labo niye soma kwa kisweli mara nyingi siku muki. Lakini sauti ninazo ziona mle kila wakati kwenye Biblia. Ni mungu wakasema wanadamu acha hiki usifanye hiki. Mungu wakamukemea adamu na eva wakasema. Ule mti muangalia mdiangalia. Siku ugusa Ole weno. Mm -hmm. Keshwake wakasema tunaula tuone atakacho tufanyo. Yaka mkuta. Yaka wakuta. Ni makemeo yao. Ni maonye. Eee. Eee. Leo hii makanisa hayatakii kusikia bali la kukemeana. Ni kusifiana tu. Eh hapa mna mchungaji wenu. Ya e, e, e, e. ya ya yaani ni bora kuliko hapa Tanzania. Ah ha, kwa uhu kwa upi? Atuwe kuona. Kama huna cha mtu. Huna mtu cha cha kumkicha cha kumkemea, basi wala uhitaji kukaa unamsifu. Ndio uchawa huo. Chawa ni nini? Chawa ni msifiu ni msifuji tu asiye na kitu analimjua. Anasifu tuili mladi. Mm. Ye kusudi apate chakula chake. Zani mm. kwa ponoja nami? Mwanzo mm. mlango <coughs> wa kwanza. Zani kwa ponoja nami? Mwanzo mm. mwoja kumina saba nasema Wa Mwanzo mwoja kumina saba, saba. Mili kuminasabasio moja Walakini matunda ya mtu wa ujuzi na mema Na mabaya usire Kwa maana siku utakapo kula matunda ya mtu huo Utakufa hakika Nuno kama ni maneno makali Haa mempa Ata dami haja dunia Haa mempa nzuri ya Eden Haa mempa kumiliki viume vyote Haa mempa vipa majina Haa mempita wala Haa mifanja ni nakina asema para Pamoja na hayo kuna makemeo kuna makanyo kuna makaripio usiku ile miti miwili mtu aujuzi na mema na mabaya na mtu wa uzima na mauti eh yeah. akamkemea Mungu akamkemea Adam na Eva Ukisoma ukiso, ukiso, katika kitabu cha kutoka e, e, kutoka ishirini ngoja nataka kuonyesha kwamba sauti ya Mungu imejawa na makemeo makemeo Biblia imejawa na makemeo kutoka ishirini Ukisoma soma zia msari wa Kuna zina za mungu ziko kumi e, Msari wa tatu Anasema Usiwe na miungu mingine ila mimi Hilo sikemeo hilo Sikatazo hilo leo hii watu wana na miungu Wana pesa do miungu yao Mipira na miungu yao Kuna watu ambao Nafsi zao ni miungu yao Hana yeye Hana abudu sura yake Hana abudu yake Hana abudu Kimochaki na ilmu yake. Usijifanye sanamu ya kuchonga. Ido sikemeo? Usivisujudie wala kuvitumikia. Lewo hii watu hawasujudie vitu ya kuchonga kwenye makadiza yao. Hawainami kabisa. Wana viinamia sana. Ini mepita mle. Na uwa na inaenda siku za misibu. So mbibini nesema lia na wanao lia. Sozi nikacha kwenye. Eh. Eee. Unaona kwamba ni sauti ya makemeo, ni amri za Mungu lakini kimsingi ni makemeo na makaripio. Makemeo, makaripio, makatazo, maonyo, eh? Na vitu kama hivyo. Ikumbuke siku ya usilitaje msami wa 7. Sitaje bure jina la Mungu wako. Maana hata mwenyeadhabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina ina lake Leo hii mtu kulitaja jina la Mungu bure. Mungu, Mungu, Mungu, Mungu kabiso Ibu ini saya lusung zaman zaman eh tu tu tadi beri gina. No menerima, gusto ke, gusto kenenom munggu. Ada kat tengah eh mungguan, eh mungguan. Iya, otentik macam apa saya? Kami bukan adik aku. Iku mokesiku Lakini siku wa saba ma, Maanda kwa siku sita Okay, tuende wa kuminamidi Waheshi mbaba yako na mama yako Usi uwe Ilo sio kemeo Leo, Kutoa mimba sio kuwa Ni kuwa kabisa Mbibina nasema katika kitapu ya ilimia mlango wa kwanza Mungu na mambia ilimia nasema Kabla usijia kumba kwenye tumbo la mama yako Na likujua na nilikutenga Nika kutakasa Hili kusudu uwe mtu mishu wangu Nilikuwa na mipango na uwe kabla uja azali Semu se ukua tayari uko tumoni Ya nazema kabla uja ngea kwenye tumbo tayari Nina kujua uko kwenye isabu Mta nani nakatiza maisha yule mtu Hapana kusi uwe Au ulitegemea Naseme Ustoe mimba no, Mungu waweza kareka kila kitu Naseme za kutuwa mimba Mezisema kwenye kitabu cha kutoa hiki وسيزيني وسيب وسيمشودي يا جناني يا كون لو تاني ما كملوا نما نما Hasa kwa watu mbao bado tunakuwa kuwa, wana kuwa kuwa, tusemi wana Upende sana kupata muta naeza kukwambia usifanya hiki na hiki. Ukikaa hivi hivi bila kufanyua hiko, unaendea kuharipika na utakuja kumia badaye. Mtoto mzuri ni hula mbae alikuwa wakati anazulia. eh? hiki usiguse, hiki hapana, huyo mtoto ni kuhu. Hei, hiki usiguse, ni kuhu. Hei, Junior ha, junior hakitaka kupiga ngoma usiku wana eh? E o João Simuguse, quando mande lá eu já quisesse. É, rapana, todo o Mackini, ninguém vai os fani, hiki os fani, ninguém os fani. Não é a cafuata. salama huko comer. Na mungu quando ele não ganha Mungu zaca. baraka hora, há chuco em baraca, Kilicho kitakatifu kwaa pa mbwa wala ushikue rulu zako kwa kutupia nguruwe Eh ukiwa yule kijana msikivu Mungu ana kuwekea katika e, katika hazina zako ana kuwekea vitu vingi vizuri Ana kuwekea kazi nzuri ana kuwekea amani ana kuwekea heshima na hekima katikati ya watu unakuwa katika hayo Anakuekea ufauru mzuli darasani Anakuekea vitu vingi vizuli Ndewa kina Dawdi Ndewa kina Daniel Ndewa kina Yusuf Ano hili somo ni natuangalia hoti Lakini inamangalia sana mtamae Bado anadelea kujengwa katika tabia Bado anadelea kutengenezwa katika tabia Tani kwa pomuja nami Tunapoka hapa Uwe na miaka tisini Uwe na miaka ishirini Uwe na miaka mingapi wote tunakemewa na neno la Mungu sawa sawa ukianzia na yule anaye kuhubiri wote ni na toangalia eh tuna na sauti ya Mungu imejaa na makemeo hatuoni kwenye hizi amli Mungu anasema tumeona amli kidogo ya sabato ufanye hivi na hivi na amli ya kuheshimu wazazi na nini sim nyingine zote, zote ni makemeo ni makatazo ni ma, ni, ma, ni mazuio usifanye hivi usifanye hivi usifanye hivi E, mtu some kumbukumbu neshina tano, nani kopo njia na mimi, nani michezo kasa mamba na mimi, sema na amina <laughs> Aya ba na michezo choko, neshina tano bi na sema kumbukumbu, utakaposa watoto, nawana wawana wako. Mkisha kuwa katika nchi siku nyingi Mkaji haribu na kufanya sanamu ya kuchonga Kwa umbo la kitu chochote Mkafanya ambacho ni maovu machukizo pabwana Mungu wako na kumtia hasira Na washuhu dizia mbingu na nchi hivi leo Kwamba karibu mtaangamia Kabisa juu ya nchi muinu Mwivukiayo ya yordani kuhimiliki hamtafanya siku zenu ziwe nyingi juu yake ila mtaangamizwa kabisa na bwana atawagawanya katikati ya mataifa nanyi mtasalia watu kidogo hesabu yenu katika makabila mtakapopelewekwa mbali na bwana ni maneno sio kawaida ni taifa lake ni wanae kimsingi unaweza kusema alikuwa anawapenda kuliko mataifa mengine yote lakini bada na anawaambia maneno ya makemeo pole wame mtoto ambaye baba yake na mimi nasema mtu asiyetumia fimbo yake kumkemea mwanae na kumrudi humchukia yule anaye macho tu akai nenda anafikiri ndio na anamchukia ndio si mkemea mwanae si mkemea mtu ambaye kuchini chini ya mamlaka yake mwanae amepewa kazi ya kumlea hivi wewe uliuze mtu ambaye mtoto analishwa na nani chakula anavalifa na nani Anarazo na nani Eh vyo, Sasa kwanini awe na wajibu wakumfajia hivyo vya ote Asiwe na wajibu wakumwajibisha Kuna mtoto anataka ale Ashipe hafajia nini huku njia jitegeme Kwenye mamu mengine awe huru. No Vile vile Wakati mngine na awe mke Mewa anakulisha na kutunza Wakati mngine anakupa vizuri ambave ye Hajajipatia mwenyewe Anawajibu wajibu peleweveo wa kukuurekebisho. Na vile vile, wewe baba una una una una, eshukuani taifa, una eshukuani mji, Unapewa maji na serikali, una kidogo, Unapewa umeme una una una una una una, una medenga shule, medenga usplano na tibiwa. Vile vile ina mamla kaju ya koh, niwa mamla kaku anitaamu. E. Hey. dio manake kwa Mungu anatubariki anatutunza tuifanye kwa sababu ana mamlaka ya kutokemea vile vile soma hapo yanwapendeza eh hoja ya pili tunaona kama sauti ya Mungu imeja Maonyo na makemeo lakini hoja pina sema nasema mtu mkubwa mfano mzazi mume humuonya aliyeko chini yake humuonya mtoto mkubwa ndiye anayefanya nini anayemuonya wa chini anaposema muonyane hana maana kwamba huyu amone huyu una yani wote kuna uelekeo huyo anamfanyao huyu anapokea hilo linieleweke eh m intone kwa nje mithali mifano tu mithali mifano michache kasomi bebria kwa yote utajikuta ama yekezo yamo mengi kabisa lakini natoa mifano michache kwenye kitabu kitabu kama cha mithali mithali mlango Tuanze na wapili 2 moja anasema hivyo Mithali 2 moja. mwanangu kama ukikubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu hata ukatega sikio lako kusikia hekima ukaelekeza moyo wako kupata ufahamu Ayote yote ukiangania naweza kaitwa hekima ukaitwa maelekezo lakini ndio makemewo Kwa maiki hiki usifanye usifanye Wati mgini natumia lugu ya tufotu kidogo. Lakini maana ni moja. Lakini tuwene musari wa tatu. Mulangu wa tatu. Tukua kwenye mulangu wa pili musari wa kwanza. Tuwene musari wa kwanza kwanza. Mulangu wa tatu moja. Nasimu. Mwanangu usisahau sheria yangu. Bali moyo wako uzishike amulizangu. Maana zita kuongezea wingi wasiku. Na miyaka uzima na amani amari. Mtoto asie uweza kukemewa maisha yake. Hana garantia kuwa marefu. Nicho kubri ya richoso. Na mje kuna watu wasio kemewa kila isirahisi. Unaenda unakutana fikisha miaka 30 kidogo wa 40. Na na. So kunga nisha sema. Sema yule alietayari kuekezwa. Kwaamiwa kutikwe. Asema miaka yake sabu ya miaka yake itaongezeka. Ndiyo. Ndiyo. Tuliko kwa imlango wa tatu. Tuliko kwa wa nini. dere kwa nyimango wa 4 anasema hivi Wanangu yasikilizeni mafundisho ya baba yenu tegeni masikio mpate kujua ufahamu kwaakuwa na wapa mafundisho mazuri Musiache sheria yangu sheria mara nyingi ni usifanye ni makemeo ni maelekezo ni maonyo ni masahihisho ni marekebisho ni kutu, ni hizo mazu, makatazo sifanye sifanye sifanye byeye sheria zizo nyingi ni usi usi usifanye hiki usi ibe hiki usiifanye hiki hizo ndizo sheria hizi kuna sheria chache nasema fanya hiki fanya hiki ni chache nyingi ni mazuio ndio maelekezo hebu tusome mithali tungevera kidogo mithali 7 1 nasema mwanangu Yashike maneno yangu na kuziweka amri akiba kwako uzishike amri zangu ukaishi na sheria zangu kama mboni ya jicho lao lazima tupokee kwa kwa kama, kama mboni ya jicho tu ya maneno ambayo Mungu anawapa watu wapa mamlaka juu yetu yaweze kutufikia na kutuongoza kwa njia sahihi lazima tuyatunze kama mbi kama mboni za macho yetu ana se marido ana se Kabisa na kuomba na na mungu anatujua na wanadamu com wakamilifu na damos se eu na que me o saba saba mdogo kubarikiwa na mkubwa vivyo hivyo mdogo kukemewa na mkubwa yani hakuna wayaniamia kitu ambacho haki, hakina uhusiano moja kwa moja lakini kinakosa tuliwa wewe uulize em sikiza vizuri kama acha kufungua biblia unshaweka kwenda sehemu ukakaribishwa labda soda chakula chote kile labda matunda vyote hivyo Ukakuta wanachukua katoto kadogo miaka mitatu eti ndo kaombe, Au miaka mitana Sivu hivu Kwa kawaida mkubwa Ndiye anaye baraka Huwezu mtoto yuko pale ameenda kumbariki baba yake, Ni baba na mbariki mtoto Na maombi Kwa kawaida ni baraka Huwezi ukao huko kwenye kusanyiko lenye labda mtu labda ni mchungaji mimi me nimezoea kufanya kazi ya baraka za Mungu ameitwa kwa utumishi huu ukakuta wameleta watu wengine ndio wanakuja kutoa hizo baraka ni kosa vile make, vile na makemeo yako hiyo wewe kuna sema unakuta mtoto mdogo anamkemea babake anamkemea ya mama yake tena unikome sehemu nyingine tu mwisho unio maana ni kama kupindua juu chini kichwa juu eh ni makosa ukubwa humbariki mdoro ukubwa kumkemea mdoro unaikasema huyu mkubwa haguswi hapana wacha tusikie biblia na majibu mkubwa naye anaguswa na wakubwa wake walioko juu yake bado kuna njia nyingine ya kumgusa kwa sababu naye anakosea ivi mkuu mkoa anaweza akamkosoa aka, aka rais hapana wilaya anamkosoa mkuu mkoa hapana jeu ndio kusema rais hahakosei Rais hapa kosea mbaya wengine apereko mpaka The Hague ICC. Hey. kwa ICC. Eh, kwa somo mahakamani ma ma haiimwezi ana ma ana, ana mamlaka yake juu yake sehemu fulani. Ulimwengu unaoitwa ulimwengu wa haki sawa, unataka mtoto amkemee baba, mama amkemee baba, baba amkemee, yaani hapana. Kuna mmoja namna na kila mtu ana mamlaka yake. Yani nidhamu. a twere ya eh niwani somo la ibrania 77 eh kwamba mkubwa humbariki mdogo mkubwa humfundisha mkemea mdogo sio kusema kwamba mkubwa tena wakubwa wanakosea sana sema mkosa mtu mkubwa hayatamkiki rais eh ndio sababu unaweza kukuta watu wamekaa akatokea mtoto akachafua hali hiyo si anaanza kaambia wee toka si yeye mkubwa kikosea naye anatakiwa naye amiwewe hivyo pana chemia naye kuna siku ataaibika sehemu fulani mamlaka yake tamuadhibisha mm -hmm. eh hoja ya tatu mkubwa ya ni mkubwa namba e, mtu mkubwa na, anam anamonya na kumwajibisha mdogo hoja ya tatu unasema mdogo humu humrekebisha mkubwa kwa kumsihi eh leo hii katikaiki inayojoto wangu haki sawa unaweza mkuta maneno anataka kumkemea mke wake haipongo hivyo je mwanamke sio wanaume sio mkosefu ni mkosefu kwa likweli lakini haikupangwa hivyo kwamba ndiye amkosoee of course yale maneno ya mwanamume haweza kamoonyesha kwamba hiki sio sawa lakini kuna namna ya kufanya Hata huyo mkubwa na namna bora ya kufanya sina maana kwamba kuna wakamilifu hapo katikati ila kuna uelekeo huyu anamfanya anamrekebisha huyu huyu anaweza kamsii huyu au anaweza akatoa taarifa kwa mamlaka yake ya juu lakini sio ukishaona leo hii mwanamke anamlorosha mume wake kidore na mwanamke anamlorosha mke kidore Ujua hapo mwisho wa habari mrefu kweli kabisa Em, em kutuwa katika kitabu cha hapa Nya kati Wakwanza, shina moja, tata, mpaka tata Nya kati Wakwanza Na hivyo kwa hivyo kwa hivyo Ya wakristo wachache, sio wengi, kwa hivyo kutuwa hivyo Wakristo mlioko kwenye nyakati ni mkwa wangapi leo Mayu yijua nyakati ni Nyakati Wakwanza, tusome mlango wa moja Nyakati za kwanza 21 tunamwona Daudi na na miri jeshi mkuu amemiriwa eh, mna eh, nani tuseme ni kama kamanda wake mm -mm, msimamishaji msimamizi wa jeshi lake naitwa Joabu ambaye alikuwa ni mjomba wake Daudi ni mjomba wa Joabu ni wana wa Zeruya Tena shetani Akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwasabu Israeli. Hapa Daudi alikuwa kwenye njia sahihi alikuwa kwenye makosa. Shetani alimtia mo, moyo kufanya kuhesabu watu ambao Mungu alikuwa hajataka. Basi Daudi akamwambia Yoabu. Yoabu ni, mtu, ni mdogo wake kwenye cheo. Na wakuu wa watu kwa ikawahesabu Israeli kutoka Berisheba paka Dani. mukanipashe habari nipate kujua jumla yao naye Yoabu wakasema Bwana na awaongeze watu wake mara hesabu yao ilivyo lakini Bwana wangu mfalme si wote watumishi wa wangu. Bwana wangu mbona basi Bwana wangu analitaka neno hili mbona awe sababu ya hatia kwa Israeli ana Daudi bwana anachokifanya sio sahihi lakini hamkemei Mana ni nakupaji na lake la buwana watu Asema Haya matatizo yote ya mawe Yalipate taifa kwa sababu Ya buwana wangu Dawidi kufanya hili Mwengu ame Kama ingekua kinyume David Yowabuna amesabu watu Mwengu amesema kuna kwa hesabu watu sababu kiuwa na idadi kubu Tafikiri unanguvu sana Wakati mimi nanguvu zaku He Kana asikeni ni Kama ingekuwa da e, Yoabu ni mdogo kwa huu Aangefanya ilo kosa Hilitakua daudu ya mukeme Yoabu mefanya kosa Wacha moja, Lakini yoabu anamsihi Anamsihi Hakumuacha Na badaya kulitokea madhana makubwa Mungu wa chagua The adhabu moja wapo kwa taifara njaya, njaya vita Au magonjo chagua kimoja wapo Mpigwe na, na jeshi la kigeni mfenja au muugue mkose wa kumuuguza mwanzake Daudi akasema hivi vitu ni vigumu vote akachakagua kwenye mdogo mkubwa kwa sababu na mkosaji kama mdogo lakini mkubwa mdogo kumsihi mkubwa tunaona Yoabu anamsihi kitabu cha Esta mlango wa 4 okay kabla ya Esta tuende kwenye ofalme kwa sababu tulikuwa kwenye nyakati Rudi kushoto kidogo kuna wafalme. Wafalme wakwanza moja kuminasita nasema yu. Wafalme wakwanza moja sikumika manji. Wafalme wakwanza moja kuminasita biyo nasema. Sikiriza. Mesha choka. Wafalme wakwanza moja kuminasita. Zakaribia kumaliza. Wafalme wakwanza moja basi Bathsheba akainama. Akamusujudu mfalme. Na ye mfalme akamuliza wataka nini. Haka bwana wangu Uli ni mimi mja kazi wako Kwa bwana mungu wako ya kwamba Bila shaka Sulemani mwanao Atamirigi baada yangu Yeye ndiye atakaye keti katika kitichangu cha enzi Mama yake Sulemani Bethesheba Anamona Dawud Ayesha na undoka duniani Na Dawud Ayesha Sulemani katika watutuanguote Yandiye atakaye kwa mfarme baada yangu. akaenda akamsujudia akamsiihi ili kusudi litimizwe lile neno Daudi alilosea vingine anga akasema wewe Daudi unakufa saa yote una unazo unaondoka umeacha nini kumkeme angeza kumkemea lakini akamkumbusha wewe ulisema hivi hivi na hivi mfalme na huyu ni mme wake kwani wewe unaelewa huyu basi kitu kwa kwa kuomba ufalme wa mwanae kwa mme kwa hekima na hivi kiasi na kwa kusi. Lakini angeza kuniambia, "Eh, unaona sasa, unaondoka, huja Una unatuacha wapi sasa? Ulizi uko wapi?" Leo yeye ni anaoomba. Eh, tuambie, akaunti iko, tupe basi wende. Na kabilia kwa Alafu kuna viwanja, si kuna nini? Ni, ni, ni magongo. Tujifunze kuomba kwa kusi, hasa kwa wale walio wakubwa. Leo hii watu wakienda kwa wakuu nchi Anampigia magote, anagaga chini, anamlama ana na vyake. Hiyo na usiyo sahihi. Lakini ni ni mwerekeo bora, kuliko ule wakwaza kumkemea mtu mkubwa. Jitahidi, usimkemea mtu mkubwa kwako. Muke usimkemea mme. Na, wakati mginata mba usimkemea mkubwa. Kwa sehimi. Lakini kuna namna kufanya. Nani kupa unja na nani? Ndiyo ya mealikuwa hapa. Ndiyo ya mealikuwa hapa. Ndiyo ya mealikuwa Esther Sina mda wakuna ni Sina mda wakuna wuko Esther nene nane Esther alipuenda kwa mfame hasuero, Alikuwa anataka Mambu frani ya kwa ajiri ya taifalake Kila mwoneka ywa alikuwa naondoka Nae mwenye alikuwa asibaki salamu Alienda ka, sujudu akamomba kitu Nana isha kitabu cha Esther Katika Esther naonekana ni manamuke mzuli Na watu wengi wanapenda wa, kuhita watutuwa wakina Esther Kwa sababu ya tabia ya yule Esther kwenye biblia Alikuwa ni mtu mwenye hekima Kuhuwezu kauna kitu kama kibuli nani ya leesta. Mdaote. Kwa soo alikuwa na msihi. Bosu wake. E. Mwana niko peke. E. Hoja ne. Maonyo. Makaripio. Yafanyike katika upendo na katika upole. Na uvumilivu. Pendo, upole, uvumilivu. Tunapo onya, tunapo onya, tunapo kemea Sikozi msiangalii nako onya onya na ukemea kibibria Kibibria mekakaki moto moto hivyo Lakini kujimashakea siku siku hivyo Na mobili hote hayu kuhivi Mila mimi, hata Eremia Halikuwa na kemea kitoka pale Walikuwa na kana wenzaki eh. Ni kama vile unava ona bungeni Ukakutu ta mbunge Hapra ni wasisi ya msina zarema wakashikana Badali ukeena mjini unakutuwa umekaa pamoja nakula ya machoma eh nomaisha kawaida wanakula nyama choma pamoja ninyi wafuasi mnaanza kusema eh eh eh chamani kumbe ndio wako hapo peace nie mna katana mangumi na nini eh au mtu ni mtu na mke wake lakini wanakuwa wanapiga kelele huyu yuko simba uko kwa eh linapokuja la neno na Mungu kama ni la moto tunanihubiri kimoto moto tuki pale tunjea kuishi maisha Na upole unyenyekevu na uvumilivu Amina? Amin. eh Garakia sita moja na sema. Tuko tunangalia maonyo muonyaji yoyote hile. We baba, we mama, wewe nani. Hata wewe kiongo, hata wewe polisi. Jifunze kumuonya mtu kwa upole na upendo na unye nye kemu. Mpaka yaone kwa mba uya nafanya kwa kunipenda. Sio kwa, kuni, kwa kuni umiza. E, Garakia sita moja na sema. Nani kwa kwa moja na mtu? Garakia sita, sita moja na sema. Garatia 61 Ndugu zangu mtu akigafilika ni kujisahau ni, ku, ni kukosea ndio kugafilika Katika kosa lolote unasikia ndio ukosea ninyi mlio wa roho Mlejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole ukijaangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe mchukuliane ni mizigo ujue kwamba huyo anakosea sio kwa kutaka ni bahati mbaya au niko Na yana mesikia, na mwa ujume tuonoke na ote Tunapo onya, tunapo karipia, tunapo ufanya nini Tuonyeshe upeno na kujari, na upole na unye nyekevu Kwa kari ni navuweze kani. kani Matayo kumi na nane Mwene wame, ukimonya uki mtu kwa ukari sana Wala humusaidiko kwa Unasabisha tuu hasira A, niyo siyo E yeah. na njifuza si uzang'wa mani yepesi kuangu, kutoa kumina naani biuni na semana. E tu kutoa ngalbi ya kumaliz, ko, kutoa kumina naani, kumina tano kumina sabana na kunata kuna sabana semana. Nando una taki ofanya kitufiani, kuonya nikufanya nini? tu somo Wewe na yeye peke yake akikusikia umempata ndugu. Kwa nini unaanza wewe na yeye peke yake? Nini unkusudi usije kumdhalilisha? Nini unkusudi umtuzia heshima yake? E, ukiona jambo linaenda katikati ya wawili na watatu na wane ujue huko nyuma nyuma ni Lakini mwanzoni unamuita pembeni bwana kitu sio kinabaki katika tienu hapo kuna upendo kuna upole na unyenyekevu. Na na Amin. Lakini kuna mtu mwingine unakosa ni afanyika hapo hapo analithangaza wajuaje. Hapo hakuonekani upendo ndani yake. Kwa hiyo kuna kuna kuna vile vile. Lakini lazima sisi tunaonywa tuwe wepesi wa kusikia kabla watu hawajaitwa wengi. kwanza ukichelewa kupokea utapelekwa kwenye baraza Na watu. Amen. Eh, Bibilia inasema Eh. E, la, kama hasiki, chukua pamoja nawe tena mtu moja au wawili ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lidhibitike. Na azipowasikiliza hao liambie kanisa. Unaona kama kuna hatua. Mara ya kwanza mko peke yenu wawili. Muko sebleni, kuchumbari, leji wawini Badae, unamita mtu mingini baadaye ili swara, nimeshinikana Tumejarimu kulongea halipo Unamita mtu mingini Watu huyo naye kishinikana Unaenda kulitangaza mamlaka ya mwishu Ndia unalipeka kujimufa Aibu inatokea ina Yohana tano kuminani Niko naonyesha kwamba tuone na kukemea kwa nini? Em tujifuze kutoka kwa Yesu Kristo. Kuna mtu alikuwa mkosaji. Yohana 5 tusikie. Hata Yohana nare kuna ile mwanamke alikuwa alikamatwa katika ukahaba. Katika uzinzi. Yesu akawa kemea alikuwa Yohana atakomsaidia baraka sema, na mimi sikuhukumu. Ondoka na kile usitende tena. Subabu? Yaatakukuta tena, mimi nitapigwa mawe, huta niwepo sita sitakuwepo Halimuonja haja monja, lakini upendo ni kuepo, siyo? E mtu angalia halimuonja mtu mingine. Yohana tano, anasema ni. Kumina anne. Yohana tano, kumina anne anasema ni. Yohana tano, kumina anne anasema. Bada hayo yesu, halimkuta ndani ya hekalu haka mambia. Angalia umekua mzima, ustene zambi tena, lisije lika kupata jambo liroo baza kujua mnaopata haraka harakaraka ni kwamba tunapotenda dhambi jambo baya linaanza kutupa unaweza kupata na ugonjwa unaweza kupatwa na na na na na kansa na uvime unaweza kupata na na stroke unaweza kupata vitu vibaya vinaleta mapigo lakini kwa utole wote Yesu hakumamia wewe paka umeshakuwa kiwete dhambi yani wewe ni dhambi nimepitiliza paka umekuwa kiwete sasa ah Yesu aliyena kamponya bada kupona kwenye sasa na ria kupona mkuu amzima si juu kuhudia onopeno by the way mta ki kose ya tu tu, tu, tu, tu aya yaleo tu ya saha utumamiwa baada ya si ya kampati tena mm -hmm. ili ya kwanza enewe. Mm -hmm. hey, nani yuko na kuwa sharpie dry ne w na ni kupomoya na miimi kuskiha ya e hutoa game bale tu juu funda mama tapote ase saroni ke e Tano kumi nane, wajani fundi sio cha. Tesaone kwa tano kumi nane, ana semai. kwanza. Tano kumi nane, na karibu yako maliza. Dugu tu awasihi, wale wasio kaa kuagutaratibu, wa tieni moyo walio zaidifu, Watieni nguvu guvu a nyonge, wamiriana ni na watu. Tunaweza kama kuna wamiriana. na kutiana ngufu. Lakini kuna kuyonyana hajasema muwati eh, huyu wamesha kosea ukimusema atakasilika. Haa. Ah, ah, hajasema misikia Ni isome tena. <coughs> lakini anasema nukutuawasihi wa onyeni wale wasioka kwa kutulatipu. Hapa ameacha ame zami kainerea. Hameionya. Lakini kwa upole na kutiana moyo na kutiana nguvu. asemwa wale wasiokaa kwa utaratibu watieni moyo walio dhaifu watieni guvu wanyonge vumilie vumilieni na watu wote maonyo mazuri yamejaa na uvumilivu yamejaa na kutia moyo huyo misho fupi na mstari mtatu saa mwenye kuonya ajionye yeye kwanza ukitaka kuamonyaje mzuri wewe mwenyewe hayo makosa usio na yafanye hey. eh Amerasio ayerweke sana baba anayokuja usiku kwa kuaoja watoto wasije usiku hata kama ana sababu mbili tatu lakini ajitahidi awe ndio mfano bali ndana anielewa eh si, si ninge usome kwa nyakatio matayo 7:1 mpaka 5 anasema kabla hujamwambia mtu moja ni kutoa kibasi kwenye jicho lako hebu kwanza jitoe boliti Baraka koko na moja unamwonyesha madhara yake unamwonyesha ah macho yako hayaoni vizuri yana vimanzi weso unabonapo lipa maliza toa kwanza boliti Nimeelewa maana ufanye <mim> kabla ya kuwaonya watu wengine kabla hujaja hapa kuhubiri eh tufanye hivi tufanye hivi hakisha kwamba hicho kitu unaona unakifanya una, una kwa ubora Ndio maana ya kuonya vizuri Hivi mtu mwenye kiburi anaweza kaonya vibuli wenzake hapana Lazima watu kishine kiburi, ili kisutu honyo ni kini. Eh, Yohana, Yohana kuminatatu kuminane na sema ni. karibia kumaliza. Nikwa mstari wapili kutoka mwisho. Yohana kuminatatu kuminane. Yohana kuminatatu kuminane. Nikwa mstari wapili kutoka mwisho, nita kwa nimemaaliza kwa hiyo, uh, naoma ni watie moyo pia. <laughs> Kisudi, usione kama, Nenu wafuku ni mzigo, najua ni kama kujetuisha misuari, siwa gazi raisi Eh, dilo, narielewa, wana kumila, tatu kumila, nena nasema hivi Basi ikiwa mimi nilie buwana na marimu, nimewatawatha migu Nimewapasa vivyo kuwatawatha migu nini kwa nini Anasema, ninawafundisha unye nyekevu wakutawazana migu, wakusaidiana Mimi nimeanza nikawapa uo mfano Na halijifunga Haka unoka chakulani, hakajifunga Taululake, haka anza kuwatawaza migu migu Hivu akaja kwa Simone Petro Halitaka kukata badai wakabaliana Haka mutawaza mingu Manake, kabla huja wafundisha watu kitu fulani ni, ni aina fulani ya kuonya Uwe mwenyewe kifanya Uwe eh, mwenyewe kifanya kabu huja mambia mtu watue kibanzi Tuwa boliti Na ikiwezekana kama mwanzako ana boliti wewe una kibanzi toa kwanza kibanzi chako. Yani hata kinye chake ni sawa. Boliti ni kubwa kibanzi ni kadogo. Eh, kodi ya mwisho msali wa kabisa ni rumi 220 imemaliza. Anasema rumi 220 tumemaliza kabisa. Eh, anasema brango wa pili wa rumi msali wa 20 anasema hivyo. Sikiliza, msali mzuri sana. itakuwa wewe kuanzia lakini umekuwa kufungia. Anasema Warumi mrango wa pili mstari wa Anasema kukufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga mwenye namna ya maalifa, na ya kweli katika tr. Basi mstari wa 21. Basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi wewe? Kabla hujamwambia mtu kufanya kuacha iki na iki Wewe si Kwaza kwanza? E. Anenazimu. Wewe hubirie kwamba mtu asihibi Waipa mwenyewe Wewe ni naisi watu kuena kwa ma mazabawu yao Haka anda kwa mia, e, mtolea bwana mtoleo Unisha mtolea nini ukiacha kukumula bwana e. Unataka watu mia elufu moja Uliwa kutalika kwa, kwa kutolea laki moja moja Kuna kitu gani Kuna maskini Wangapi wanakuzunguka ushawe kumpa hata Nauli ya Hata soda ya kujo Umemtolea bwana gani Haziwa kabla huja wengine Usibe, hacha kuiba Mdana sema Wewe kwamba Mtu wasizini, wazini mwenyewe Wewe uchukiae sanamu Wateka maekaru Wewe usi Naka thariki Nane melewa maneno hai Watu meishia hapa mungu wa wabariki, Na neno lake Na kumbea baraka zabwana Siku amatani na wewe Siku so mbele yako eh kutamani na na kupungukiwa Mungu akulishwe kwa kadiri ya mapenzi yake na na ya moyo wako tunakushukuru tunashukuru Bwana wa rehema kwa neema zake alikateta baba na mama mtakatifu amen